sal, maar kanker is nie aanspreek dit dit moet nie lelik wees met my reen, want ek is Lulu, ek kan tetsies jy, en ek wil vraag jou maaikie bly. Hallo maatse, so waar al alweer woensdagmiddag, kan jylle dit glo? Jo, maar die tyd kan verskrikkelijk vinnig vlieg. En dat in hierdie tyd, dat jylle oh, maaikies wat school toe is, het nou al allemaal heerlik ingeprood pas by die skool en nieuwe maaikies gemaakt, en jy sê jylle soos my twee gedokterkies, Danielle en Katrein, is het jylle nou al by die nieuwe skool begin, en sommerheerlijke nieuwe maaikies gemaakt. Dit is so so'n bykie vreemd is aan die begin van die skooljaar, nee, as die mense nieuwe kinders sien, nieuwe onderwijsers, en as die mense bykie bang, nee, maar moet so'n bykie bang te wees, hy, onthou, skool is lekker, en ons leer so'n nieuwe dinge, wat vir ons net prachtige grootmense gaan maak, en wat ons verstand gaan ontwikke en ons het soveel meer dinge wat ons voor en toe kan weet en ons kan saamgesels en dit is heerlijk om nieuwe maaikies te, te maak en natuurlijk die begin van die nieuwe schooljaar is so opvinden, want dan is het atletiek en dit tennis en rugby en cricket en netball en al die lekker sportsoorte wat die mense spere ontwikkel nou maats, ek het um, nie vergeet van die verjaarsdag maaikies mm -mm. dit is ons natuurlijk weer die tijd van die week wat ons vir al die maaikies ekies wat verjaar, van verlede week woensdag tot vandag toe, en al die andere woensdaal wat ek nie met julle kon gesels nie, toe ek so bykie met verlang verloof was, nou ja, almal van julle wat verjaar, mag julle wonderlike wonderlijke jare, en mag, liewe Jesus, julle foekies daar waar julle dit neersit, as julle grondgebied inneem, en dan natuurlijk ook so geseend wees, en mag daar waar julle gaan, elke dag julle Godse liefde en vrede ervaar. Nou, hierso is een speciale liekie vir julle, en dis Happy Birthday! die al ek am sê, ek hoop jy het een lekker persient gekry, nou, as jy nie persient gekry het, jy het lekker koek gekry het, nou ja, kapkyk is ook net so lekker, deesdaal maak hulle as ek een cupcakes, dat die mense amper die die wil eet nie, nee, nou ja, mag jou dag ook baie lekker wees, as het vandag jou verjaarsdag is, maar het ek het vandag, saai ek uit by een Tanniese huis in die naam van Francis. En sy en haar skoonse sitte luister nou hier naar julle prachtige story wat ek nou vir julle gaan voorlees. En dis natuurlijk Tannie Anisha McDermottse um, reeks kinderstories en ek het vandag een baie, baie oudeke story. En dis getiteld Gochadroom. Oeh, ek hou van Gochas, maar ek hou moes nie van spinnekop en nie, julle weet altyd hierdie tyd nie. Nou ja, die storykie gaan soe. Ai, groot mense daarom, sig Willie. Hy wil toch nooit 'n groot mens wordie. Sy ma lees gereeld vir hom uit sy ginsling story Pietepijn, wat ook nie wil groot word nie. Hy voel nes Pieter en wil selfe altyd 'n sienkie bly. Kimmers het nog lekker verbeelding en kan speel net wat hulle wil. Groot mense verstaan nie aldag hoekom kinders doen wat hulle doen nie. Sy ma het gesê, hy moet sy ertwere maaikies begrawe en hy is die ees dooddie. Dit, nadat hy so lang gevat het om hulle uit die grond te kry. Nou, hoe kan hulle dan alsemal as hulle binnen in die grond is? Sy ma het iets verduidelik van, dis hulle veilige plekkie en dis waar hulle wil lewe. Maar hy weet daar nie so mooi nie. Hy het dan gedink, hy red hulle. Uiteindelik hou sy ma nie daarvan, dat hy met goga speel nie. Dit laat haar vreeslik gril. Willi, die goga self gehapie, toe hy een babiekie was, en wanneer sy pa van die werk afkom, het hy sy pa begroet met een mooikie, waarvan die goga dele nog daar aan besmeer was. Eeuw! Hy kry sommer lach van daar die prentie, wat het in sy verbeelding optover. Sy pa is een vis gezicht. Ah ja! Willi wens, hy was ook een goga, niks daarmee verkeerd nie. Dis waar die verbeelding deel inkom, sien? Sy verbeelding hart klip so met Willy weg, dat hy heeltemal onbewus raak van sy omgeving. Hy was nog nog so bezig om die worms in die grond te begrawe, en soos hy dieper grawe, so word hy al kleiner, dat hy later nie meer kan grawe nie. Die gat, wat hy gegrawe het, toe hy nog groter was, is diep, en hy wonder hoe hy dit ooit hier gaan uitkom. O, genuchtig! Hy het die meer benen nie. O, en nog erger, geen arms nie. Wat is bezig om te gebeur? Willy word nou baie benauwd. Dinge lyk sommer reesachtig. Die klipies wat net nou nog klein was, is groot rotse. Die tonnokies wat hy in die grond ontdek het, wat die meer so lekker gauw, is nou reesachtig. Was dit die? dat hy dit oopgegrau het hee, was hy in vastgevang, en dit is ee vreselike gedachte. Hy besef, hy is ee insek, en sommer klaarspuit, oor wat hy gewens het. Die gras is die meer onder sy sitvlak, soos net nou nie, maar so hoog, dat hy nie oor het kan sien nie. Wil hy besef, dat hy nie vir altyd hier kan bly nie, net ek om iemand die trap op hom, hier moet hy uit. Hy kreip moeilik uit die gat, Wat hy het nou net pote waaraan hy gewoon pot raak. Nadat dit wil uit die gat is, kyk hy af na waar sy bene altyd was en sien hy 'n groen lyf met klein pootjies op elke segment en weet hy, hy is 'n wurm. Dit is 'n skok. Wat hoekom jy's 'n wurm? Kon hy nie maar eerder net 'n besie of 'n sprinkaan gewees het nie? nog lomp in sy eie wirmluif, weet hy nie so mooi wat om te doen staan nie. Herie, as nou goga wereld, en daarmee moet hy nou die beste van maak. Hy begin lach, want hy toch nooit van een wurm gehoor met die naam van Willi nie. Ha, Willi, die wurm ha, Willi verlang skielik na sy ma. Hy wens, hy kon haar vraag wat om te doen staan. Hy wil nie vir altyd een wirm blij nie. Hy moet en hy moet so moen ver as moenlik van haar al wegblij. Sy sal om sommer met haar partoffel vermontsel. So baie het hy daar die griesame daad al gesien. Sy spuitel sommer met insek dood ook. Oh, groote grie, dit sal een groot, groot ramp wees. Skielik voel die wirme wijnkie oor hom waai, en so skielik, soos hy het gevoel het, is dit weer weg. Dis aardig dink hy. Die rasel word opgelost, toe hy groot voel gewaar, wat nie te vaar van hom afsit nie. Tot sy eie verstomming, pikt die voelkie een kevertje op. Oh, hy kyk met afgraas hoe die kevertje in die voelkie sy snabel verdwaan. Ook hoe die voelkie sy kopje achter oorbuig en die kever o oh, Een oh, oh, oh, rilling trek dier Willi. Dit gaan sy voorland ook wees as hy nie vinnig land spaander nie. Gelukkig is hy een groenwurm en maak daarop staat om nie tussen die takke raak geseen te word nie. Terwyl die voorkiese kopie nog achtertoe gebuig is, seil wil hy vinnig weg. Die gras is gelukkig sy redding en hy vat die blaaskans net daar. Hier vol hy veilig. Maar dit reed dik die reer rikkie, want nou voel hy verdwaal hoe nou gemaak om te weet waarheen? Die gras is so lang, hy kan nie sien nie. Gelukkig vir Willi, kom die insect wat nou hy eder wou wees, nader gespring. Springkaan is hastig ijversien en Willi by hom weet hoe gemaak om nader in die huis te kom. Die springkaan het die tyd vir praatje sien, maar die wurm voor hom lyk so moedeloos dat hy besluit om die oukie te help. Met sy voorpoot waai sy achter toe en vraag vir Willi wat hy by die huis wil maak. Willy verduidelik dat hy nie een warm is, maar een sienkie wat graag wil terugkom in sy eie kamer en sy eie bed, en hy glo as hy eerst dit recht krij, hy sal wakker word en sien dat dit was net een nare droom. Die springkahn kyk Willy ongeloofig aan en bars uit van die lag. Ja, bars, ja, Wat het lyk behoorlik of die springkahn oopvou van die lach. Sy vlaartje gaat oop en sy bek hang oop soos hy lach. Willie verkyk om aan die springkaan, wat so lach en besef jy rechtig wat die grappe sê. Springkaan vertel om dat elke goga, seker op ek keer al gewens het, hy kon een mens wees, maar dis daarom net te snaaks en onmoendlik. Van mens tot worm, dis net te veel vir so'n klein springkaan brein, om in te neem, en in daardie lach in dit toestand, vir daar die springkaan willie al springende. Nou, is dit tot daar naartoe, en Willi sal vinnig in die richting, wat die springkant beduie het. Een rikkie later is Willi boegaai, waar hy aan die begin gesikkel het met hierdie wirmluif, het hy dit so goed al begin recht om te beweeg, dat hy hom verbaas het. As Skulpat sien Willi aangesal kom, en Willi dink dat Skulpat hom gaan hap, en knyp sy oogies stijf toe. Hy wacht vir die hap om te gebeur, maar niks. Hy kan die spanning nie meer hou nie, en sy oogies flikker oop, Sculpad het nader gebuig om willie te kan sien. Arme Sculpad is amper blind en sukkel om behoorlik te kan sien. Hy vraag vir Willi wat hy is en Willi vertel om die selfde story. Dis vir Sculpad ook snaaks, <laughs> maar hy hou homself in. Die arme Wurm moet maar glo wat hy wil glo. Sculpad bied aan om saam met Willi na sy huis toe te gaan. Hy wil toch nie sien dat die arme Wurm by iets met oorkom nie. Hy wat Sculpad is, het daarom nog een top wat hom kan beskerm, maar die virmpie het net ‘n sappige, sachte lijfie. Willy is baie dankbaar om ‘n vriend te hee, wat saam met hom sal gaan. Hy had gesels te lekker en Willy ontdek dat Sculpad al baie ver gestap het in sy leven en ook baie slim is, maar dit hy nou een plekkie soek om sy oudaan net rustig deur te bring. Hy vrou nie veel nie net een rustige plekkie om te ris en genoeg koosies om van te lewe. Willi vertel om dat Skolpad met graag te by hulle kan woon. Hulle erf is lekker groot en daar sal niemand vir Skolpad seer maak, of pla nie. Hy wat Willi is, sal hom lekker koos en water kan gee. Skolpad is baie dankbaar en weet, hy is een goeie hander wanneer Willi weer mens word. Met al willie se vertellery besef Skelpaard dat net iemand wat soveel van mense goeders afweet, weet, self een mens kon wees. Die pad toe het nog nooit vir Willi so ver gevoel nie. As een mens stap, dan stap hy nie te paardree en is hy by die deel waar hy so lief is om te speel. Hy weet ook met al die boeke wat hy gelees het, dat hy nie baie tyd het, want wurms eet gewoonlik heel dag, en word later een papie die papi broe dan uit en word een mot of een skoenlapper. Hy wonder nogal of hy een mot of een skoenlapper sal word. Hoopelik een skoenlapper, want hy is daarom baie mooier. Nee, wat dink hy? Hy moet moos een mens word, voor al daar die stadiums gaan gebeur. Mapsticks, hoe kon hy daarvan vergeet het? Willi kom hy eers achter dat hy kort kort eet nie. Hy eet al een baie oop, so baie eet hy. Skulp had sien dit die eers raak nie. Hy droom al klaar van hoe hy lekker gaan aftree by Willi. Hulle sal dan nie net so lekker kan gesel soos nou nie. In die goga lewe gee hulle mosie om, om met mondevol kost te praat, die daarom gesels die twee vriende aan mekaar. Hulle kom uiteindelik by die paakie, wat Willi hulle opstap na hulle huisie. Wulle is so blij dat hy wens, hy was nou een sienkie. Hy sal dan so die paakie uitgehaard en by die deur ingestorm het. Nou moet hy nog op sy magie saal, en dit voel net te ver. Skolp had stap geduldig saam tot hulle die trappie, wat in die stoep laai bereik. Hier moet hy afscheid neem van Willi die worm. Hy kan nie verder ingaan nie. Hy besluit om hier te wag en te kyk wat gebeur. Hy help Willi tot by die eerste trappie op, en van vandaar moet Willi selfsien kom klaar. Hy saal by die ander twee trappies op en is vinnig op die stoep, Die kat lê lui lekker uitgestrek op die bank. Sy sê die groen wimpie virby haar seil, maar wil eers opstaan om dit van naderbij te onderzoek nie. Wil hy sig verlig en seil die huis binne. Hy besef skilik hoe moe hy is en gaan recht het na sy kamer met die hoop dat sy maam nie sal raak sê nie. Hy seil en kom tot stilstand by sy weet Hy wonder of hy tot boos sal kom, en seil tot by die bed sy naaste poot. So een waar! Hy kry dit reg, en wat een saligheid is dit nie, om weer op sy eie bed te lande te kom nie. Daar word hy aan die slaap. Een lang rik later word Willy wakker, hy onthou skielik van sy droom wat hy gehad het, maar is te bang, dit was nie een droom nie, en nou sy oog is stief toe. Stadig maak hy oop, en lood hier skreef na die plafond, Hy draai sy kopje rechts en sien sy kamer. Hy probeer sy arm oplig en so waar, dit werk. Hy sien die arm en die hand. Sy oog is vlug, vlieg oop. Hy sig van dankbaarheid en gee jou opgewonde gul. Mama! Hy is weer een sienkie. Sy ma storm sy kamer binnen om te kyk wat aangaan en die willie strik sy armpies naar uit. Hy gee haar een stywe drukkie en een soentje op haar wang. Sy het vreselik verbaas en vir wat bekeer. Het het ook het nare droom gehad? Hy vertel haar alles in sy skitterkop. Saam met hom blij dat hy nie a worm is nie, maar haar brachtige sienkie. Hy was vir haar sy skilpad. Hy gaan om sommer spoednik doop. Spoednik kyk Willi net aan en vreet aan die blaar wat Willi omvoer. Willi Hy het een goeie verbeelding en sy daal om met gogas te speel is vereers op einde. Hy weet ookie dat net dit nie lang gaan weesie, dan wil hy weer iets anders wees. Die skilpad is nog steeds vir hom geselskap met die verskil, dat die skilpad om net met die stom gezicht aankykt hy gee glat die ombi, want dit gee hom meer kaas om te gesels. Ah, daar sê hy, nou ja maats, daar sê Vlaik Vlaik, hierdie Goga story is vir van dag uit. Kom ons laat sê na Kroene, se kinders, um, sy sangelang, sange medley, en jylle kan allemaal sing. jylle het het al gehoor in hierdie program. Nou ja, kom ons kyk of jy dit nou kon dan tou. Hier gaan hy. sy nooi in fly vlij, aham. Die parra wil gaan opzit met sy nooi in die vlij, Die parra wil gaan opzit met sy nooi in maar opzit, kerst kon hy na en skry, aham, aham, aham. Hy vraag door die viervlieg om sy licht uit te hier, aham. Vra toe die veervlieg om sy licht uit te heer, aham. Hy vra toe die veervlieg om sy te heer, die veervlieg sê toe ja, teen een sinte uur, aham. dit na is ons kijk na ha da in die Dis die grootste pret, Ons kyk na ha da in isskas Grot en klein kyk saam. Al die uit die sy die laat bre ha daas vanlaat. As die kwaas die groot lawaai, la haklubla het kraak Maar ske die her die geel wortels oor sy pad ges As sie het tom trommel der geen raad toe aan die slaap. En skally word organiseerders kort sy eerste kandidaat ons kyk na as dat is nie skas vrug aan net nou sê ons kyk na as dat is nie skas dis die grootste pret ons kyk na as dat is nie skas As en die skas, aan net na ses, ons kyk na as, das en die skas. die grootste pret, ons kyk na as, das en die skas. Groot en klein kyk saam. Al die niese diere laat bring as, das vernaand. As, das en die skas, vroeg aan na ses, ons kyk na as, das en die skas. Dis die grootste pret, ons kyk na as, das en die skaas. Groot en klein kyk saam. They beat a lot bren ha das Daar sy maas, dit was al my lekker singelang daarie gewees, nie. Hastas en Nieskas, ek weet of julle weet van Hastas en Nieskas en my mama en papa en oma en opa gaan weet van Hastas en Nieskas. Ja, jy moet bykie vraag, hulle moet vir jou DVD uitneem wat julle bykie kan kyk oor, en daar is natuurlijk ook boeken die is daar oor Hastas en Nieskas en Lieve Heksie en al die Benny Boekwurms, daar is baie Benny Boekwurms stories op CD beskikbaar, so julle moet vir mama en vir papa vir oma en opa vraag, hulle moet vir jou vir kersies of vir, vir jaarstaal, moet hulle vir een van daar die DVD's, dit is te lekker. Ach, en betekent, vir ook nie net die DVD uh, kyk nie, want die mens raak so gewoond aan televisie kyk, en raad, later kry mys dalk blokjes oor, soos Willi wat gewens het, hy is een goga. Nou ja, mys leer baie, as die mens nie tevrede is nie, nee, nou Willi daar my groot skrik gekry. Volgende week gaan ek vir julle die storiekie lees van die hoendergaai. Oeh, ek weet, julle kan nie wacht vir volgende week nie. Maats, dit is daar my lekker klomp, op stories wat Tanny Anisha McDermott vir ons geskryf het. Sy het baie ander boeken ook al op jy rak, baie ander stories, en jylle kan dit vir, vir my contact, dan sal ek vir jylle met verbinding bring vir mama, vir papa, of vir oma en opa, met haar, met die skryver, baie prachtige boeken, en ook die mooiste sketsen, prinkies wat daar in is, o, dis baie mooi, en die Tanny doen al haar sketsen self ook. So sê mama, papa moet vir my contact op Facebook, en dan sal ek vir hulle die inlichting gee, wat hulle tal mag nodig kry, vir jou daar boekie aan te koop. What? <laughs> Nou maats, jylle weet, mas allemaal, ek is baie passievol oor kinders, en kinders wat syk is, en vooral kankerkinners. En ek wil nie hee kinders moet kanker kry, nie. Daarom het ek vir Lulu, wat een kankerdochterkie is, sy en Malkatrain en Fred, Malkatrain is natuurlijk die paard, en nou, sy laf, en Fred is die schoolpad. O, oh, jyne, en ons het nou vandag lekker oor die schoolpad geluister, wat vir deze maaikie geword het. Nou ja, hulle vertel vir julle so klein bykie oor um, die warning signs, dit is een Engelse liekie, en ek wil hier julle met mooi luisteren, luister, want dit is alle gevaartekens wat jy in jou lijfie kan um, dophou, en kan sien wat verkeerd is, en praat dadelijk met mama, papa, oma of opa, of meneer, of met jy vrou. Maatse, ek gaan jou groet op jy die lekker noot, en natuurlijk, ja, met die lawe manne waar is, gaan jy daar ook vandag ietsje leer, en dan sluit ek af met Stein voor en hy praat ook oor uh, woningsaans, bykinners, en onthou, jy kan saamsing, en dan probeer jy al die, uh, as hy praat van die nek en die oor, vat so met jou handkie, en druk daar op die plekies, en dan kyk ons, of jy daar die keken onthou, want dan gaan we volgende week, weer vir julle speel, maatse ek groet vir jou, van my is dit, cheerio van nou! There are a few things, that you should know, so watch out for the following, as you grow, do you have aching, bones and joints, means something's not right. It must mean something's not right It must mean something's not right. No appetite surely must mean something's not right something's not right Ooh.